Benvinguts un dijous més. Ja arribarà el dia, de moment eh, ho he superat, segona setmana, per tant em felicito a mi mateix a només començar el programa. El ningú no perfecte, que avui contra contra el futbol i aquestes coses, però bé, nosaltres estem acostumats, estem confiats amb nosaltres mateixos i que ens estreu escoltant avui per saber moltes coses sobre pel·lícules, sèries de televisió, xafarderies, etc. Anem a presentar ràpidament l'equip que ens acompanyarà avui. Comencem per la Marta Sanz, la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora del programa Marta. Bona nit! I coses, bona nit. Sí que no direm, perquè ja està bé, no? ja està bé. Vols més medalles encara? Home, i tant. Doncs ja està bé, ja està bé. Molt bé, vull tenir moltes xafarderies, no tenim preparats. Porto, no et preguntis què porto. pregunto. Aquest... Porto nens. Nens? Sí. Perfecte. Doncs uh, munta una guarderia per començar, eh? <ríe> no, la guarderia la muntarà una altra parella, jo no. Vale, vale. Ja en parlarem. Jacint Casadamont, bona nit. Hola, molt Bona nit. Què com estàs? Bé, bé, bé, bé, bé, no la tornaré a cagar com l'altre dia, no diré que porto notícies ben calentes, no? perquè algú m'han pensat, pot pensar malament, <laughs> O ben pensat. O ben pensat, però sí, porto notícies un altre cop, més notícies i una molt fresca que acaba de passar aquesta tarda, uh -huh. que descobrirem... Aquesta estada. no és calenta, és fresca? Molt fresca i amb bombolletes. I quina diferència hi ha entre les notícies fresques i les calentes? Em fiques amb un compromís perquè ja. no sabria dir-ho. <laughs> però la setmana que ve m'ho contestes? T'ho Ah, i aquí hi soc, bueno, complementarem una notícia que de les que vas dir la setmana passada... Ja. Quina d'elles? aquella del detective marciano que seria Lawrence Fishburne. Sí. Bueno, que jo vaig dir una cosa i avui la confirmaré. Vale. No sé, el color de la pell... Sí, algú té veure té veure alguna cosa amb això. Recordo, recordo. Bé, doncs parlarem d'això, parlarem de moltes més coses. Avui també debut l'Antoni Giral amb nosaltres, que el tindrem al, al final del programa i que, bé, ell ens parlarà, doncs, de, de la història del còmic en aquests espais mensuals que avui, doncs, inaugurem amb l'Antoni Giral. Això serà, per això, cap al final del programa. Nosaltres recordar els concursos del Ningú no és perfecte, que regalem, com sempre unes entrades per a dues persones per anar gratis als cinemas Oscar, i també tenim un lot de còmics gentilesa de Panini, còmics Marvel o manga, una mica el que vosaltres us agradi més, Panini us ho fa a la vostra vida, eh? que sou noi que us agrada el manga, doncs veus us posarem manga, que sou nois, us agrada Marvel, X-Men, Spider-Man i això, doncs us ho preparem tal com us agradi, 972 23 73 99, els primers que truquin s'enduen o bé les entrades per anar als Oscar, o bé doncs el lot de còmics gentilesa de Panini, 972 23 73 99, recordar doncs també a la pàgina web del programa als3w.rn.es/ningunoes o a través de la radioactivitat.com, cliqueu al ningú nes perfecte i que si no ens heu pogut escoltar avui, doncs cap problema, demà el programa el podeu descarregar des de la nostra pàgina web al 3w.rn.es/ningunoes. Nosaltres el que farem ja serà començar directament amb les estrenes d'aquesta setmana. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. Per cert, presentant i dirigint aquest programa teniu a mi, l'Ignès Gervat. Love, love doncs comencem amb la primera de les pel·lícules, es tracta de Distúrbia, de DJ Caruso, que no és un pinxadiscos, sinó que es diu així. DJ Caruso. Ah, no sabem si és parent del de CSI, eh? Tampoc. Bé, Michelle Abouf, Sarah Romer, Carrie and Moss i David Morse. És el remake de la ventana indiscreta d'Alfred Hitchcock, substituint a James Stewart pel protagonista de Transformers. Uh, Shalaboof interpreta a Kale, un adolescent conflictiu que després de pagar un dels seus professors és condemnat a un arrest domiciliari durant tres mesos i sota custòdia de la seva mare, l'exprotagonista de Matrix. Després d'acabar avorrit de l'ordinador i de l'iPod cosa que fa difícil de creure que sí. un adolescent s'avorreixi d'aquestes coses Passar això, quasi impossible, per mi ho menys Bé, el cas és que Kale passarà el temps observant els seus veïns amb uns prismàtics. Tonto no és No, no, no, veïns, eh, no veïnes ah. Alguna veïna hi ha pel mitjà eh? també avisem. El que li cridarà l'atenció és el comportament del senyor Turner, que interpreta David Morse, que aquest senyor doncs, fa molt de dolent. L'últim dolent que li hem vist és el de House i ara doncs fa dolent a Disturbia. El que és, és que el senyor Turner és un dels veïns de Kale i, a base d'observar-lo, doncs, anirà acumulant pistes al Kale i deduirà que Turner ha assassinat a una dona. Hem de dir que la pel·lícula ha estat un èxit a la taquilla americana i que no cau en els tòpics del cinema comercial, malgrat que ningú nega que s'apropa molt en el seu estil i confecció a les pel·lícules clases de sèrie B. I nosaltres, per començar una mica fent boca amb aquesta pelicula, us hem preparat altre LR. Listo para no ir a sentencio a 3 mesos de arresto domiciliari, señor Brett. La llum verda indica que estàs en zona segura. Si la roja parpadea, més vale que en 10 segons vuelvas al verd. Rory, mira esto, es un reality pero sin la tele. ¿Quién es? No lo sé. ¡Cuidado! No. Hola. ¿Hay algo interesante ahí? Uh, la señora Pils. Los martes va al club de campo y llega el señor Pils que vuelve del trabajo. La criada. Qué asca. ¿Y el café y los donuts? No hay vigilancia sin café y donuts. ¡Oh, eso es asqueroso! ¿Qué has visto? Manchas rojas. ¿Sangre? No lo sé. Esto solo pasa en disturbia. Gracias, una noche interesante Supongo que tú no pasas de aquí Volveré a verte ¿Cuántas casitas perfectas esconden secretos retorcidos? Un momento Los mío ¡Al suelo! Un hombre secuestrado y matado a gente Se acabó, vamos Es un milagro que no te hayan detenido Nadie me cree, yo sé lo que vi Cuando construyeron esta casa, la vivienda y el garaje no estaban comunicados ¿Para qué lo necesitaría? Te estoy enviando la imagen Esconde algo, eso lo sabemos Y él lo también oh, Dios mío Ronnie, tenemos que ver qué hay en su garaje, está claro que aquí pasa algo ¿No vigilas tú? ¿No lo vigilas tú? Doncs després de Distúrbia tenim Sin Reserves, pel·lícula que ha dirigit Scott Hicks amb Catherine Zeta-Jones, Aaron Eichard i Abigail Breslin, la nena nominada a l'Òscar, per cert, l'any passat per Little Miss Sunshine. Sin Reserves és el remake de la pel·lícula alemanya Deliciosa Marta, estrenada l'any 2001. Malgrat tot, la crítica americana la qualifica de sosa, un adjectiu no massa bo si tenim en compte que la cuina és la gran protagonista del film. Sembla que és un producte previsible i prefabricat, però que és possible que agradi els fans de la comèdia romàntica de tota la vida. La història és la de Kate Catherine Ceta Jones, una gran chef amb molt mal caràcter que no té vida privada. Quan per, de, per una desgràcia s'hagi de fer càrrec de la seva neboda, es prendrà un descans de la feina perquè no pot amb tot. El seu, substitu, el seu substitut és eh, Nick Aaronick Haron, chef de caràcter molt agradable i molt diferent a ella. Kate no tardarà a tornar a la feina temorida que Nick li traeu el lloc. Cal dir que aquest parell s'enamoraran, suposo no que no, perquè és una película d'aquestes que venia a veure, eh. Ja sabem com acabarà. Sí, junts amb la nena, què més. Ja està, no? junts amb la nena, ja, no cal que digues ja Sí, bé. I els però... secundaris? També junts sense nena, sense la nena, clar. <laughs> és aquelles pel·lícules que ve, que ja saps com acabarà, però mira, si t'agrada la comèdia romàntica, s'hau conat no et sept. anem per la següent. Es tracta de Guardianes de Dia, de Timir Bekman... Ui, a veure, això Vinga, va. Bekmanbetov, eh? No. I ara ara ve els protagonistes, amb en Constantin, fins a que ve, Kavensky i Maria Poroshina. No sé, i si no, doncs... Són jugadors de Madrid, sí, aquests o què? Podria ser, podria ser. És una pel·li russa, és la segona part de Guardians de la Noche, que és aquella pel·lícula russa de Vampirs estrenada fa dos estius. El que és, és que Rússia ha estat un fenomen que la resta del món, per cert, ha ignorat totalment. A Rússia hem de dir que aquesta segona part ha duplicat la taquilla de la ja molt exitosa primera. En aquest cas, les forces de la llum i l'obscuritat estan a punt de començar la batalla definitiva. Anton pateix per partida doble. El seu fill forma part de les forces de la foscor, formada majoritàriament per vampirs, i per altra banda, l'amor de la seva vida milita a l'exèrcit de la llum. Aquest film està basat en una trilogia literària, la tercera part de la qual ja està en fase de preproducció. I tu qui n'eres? És el que es pregunta d'Antoni Mercero amb una pel·lícula que dirigeix Manuel eh, protagonitza Manuel Alejandre i José Luis López Vázquez. És la història d'un avi que és abandonat en una residència quan els seus fills marxen de vacances. Allí compartirà habitació amb un altre avi oblidat per tothom. La seva neta el visitarà a diari i en dedica, i ara doncs arribarà la part de melodrama no?, de la pel·lícula quan l'Alzheimer apareix en les vides d'aquesta gent de forma brutal i acabem amb les estrenes que hi haurà a la cartelera a partir de divendres amb la pel·lícula Salir pitando d'Álvaro Fernández Armeiro amb Guillermo Toledo i Antonio de la Torre. Està basada doncs en els famosos fets del numejo no jodes Rafa. És a dir, José Luis és un àrbitre de futbol retirat per culpa de famosos escàndols arbitrals i ara la seva dona doncs, l'ha abandonat i José Luis padeix un bloqueig mental. L'única solució és tornar a l'arbitratge. José Luis i el seu inseparable Líner Rafa són els designats per arbitrar el partit que decidirà el campió de Lliga. Sí. Et veig amb ganes, Jacint... No, no, aquesta peli brutal, o sigui, basar-se en uns fets històrics que han marcat tanta història en el món de futbol, del Deport, ho veig magnífic, o sigui, ja era hora que Espanya i la seva cinematografia tractés aquest tema. Exacte, una fericada més, no? Sí, <ríe> o grossa aquesta, veig. Bé, recordem el telèfon de la ràdioactivitat al 972-23-73-99, 972-23-73-99, ens podeu trucar si voleu entrades gratis per anar als cinemas Òscar, o si voleu un lot de còmics Gentilesa de Panini, 972-23-73-99. I ara, ja sí escalfa motors, que aneu amb les notícies de cinema. Si surt la música. Sí, sí, sí, ho estem intentant, estem buscant. Això és culpa de la mosca. Ah, sí. Tenim una mosca aquí a l'estudi uh. que no para d'emprenyar. Sí, de mala manera, eh? Exacte. I se'n va i torna, se'n va i torna. Això fa més ràbia. Diu, t'estàs quieta i no molestes, però no. És una mosca que va bé, ara tu, ara mi... Bé, se'ns disputa. Uh, Jacint, comença perquè em sembla que tenim la música que no sé què li passa. Bé, no passa per res, eh? No, no. Ui, ara ha començat. Bé, música alternativa. música de Hardspray, eh? Ah, vale, vale, és que això em sona, em sona... Sí, L'has sí. vist, ja? Sí, sí, sí, I a, què tal? ara en parlarem. Ah, vale, vale. Però així. bé, eh? Abans, avanço que molt bé. Va. No bé, molt bé. John Travolta, bé. Sensacional. Va, Un dels va. millors papers de la seva carrera. Des de Pulp Fiction ressemblat, no? Ressemblat. Eh? Pulp Fiction minúcia pura. Ua, bueno... <laughs> passo a fer comentaris és per provocar-te simplement ho, ho suposava uh, bueno, porto notícies primer de tot el que ha marcat aquesta setmana aquí a Espanya ha sigut que ja tenim tres pres seleccionades per anar als Oscars mm -hmm. a veure quina passa que són El Orfanato d'Antonio Bayona amb Belén Ruida i produïda per Guillermo del Todo una història mm -hmm. de, de suspens d'error que ha tingut molt bones crítiques als Estats Units i que s'estanarà aquí a Espanya a Sitges Després tenim les 13 rosses Emilio Martínez Lazado amb Pilar López Ayala, toma, quins noms compostos quina tan mandra, macos, que tracta sobre un grup de joves republicanes acusades d'un fals atemptat per part de Franco. Deien que les assidien lliures, però al final les van acusar i van acabar malament. Bueno, ja tenim el component de guerra civil. Sí, això sempre queda molt bé. I tant, i tant i l última és Luz de Domingo del teu estimat José Luis Garci sí, que ens anima un any més amb un drama rural dels principis del segle XX que trata dels abusos rebuts per una parella humil que maco, pobresa, riquesa que, perdona, és Jacint, però aquesta ha estat seleccionada per els Òscars, bueno una de les tres sí, està, està, està sí. comentant les tres ah, que, les les. Això, que són les tres que han triat no t'estic escoltant de res gràcies, sí. això m'anima a tirar endavant aquest segon programa venga equipo més notícies, notícies... Bueno, primer dir que, que, que ja està bé que Garci, que potser que es quedi a casa. Sí, bueno, sí, li tindríem que treure la llicència de director, per començar. No, a mi Garci m'estava bé, allò que feia la DOS, amb els puros, tot deu allà fumant, allò era sensacional. Sí, ja... Ara, com fa pel·lícules aquest home... Però una cosa, ara torno a intervenir, eh? Sí. Per què sempre que Garci fa una pel·lícula l'han de portar els Òscars? Perquè va guanyar fa 50 anys en volver a empezar, i des de llavors... Sí, bé, però l'han vista... Sí, és eh? este passa, ja ja quan, quan hi al Modòver, amenava Garci i ja està. I aquest any no hi havia ni Amenàvar ni Almodóvar, doncs hi havia Garci, que per s'è, Amenàvar què s'han fet? No sé què està fent ara. Alguna cosa deu estar preparant, eh, però... És que no se'n sent re. Bueno, del que sí se'n a parlar és de Christian Bale, que sona, per unes eclacions que ha fet, com a protagonista de la pel·lícula Metal Gear Solid, el videojoc de Play, mm -hmm. que tothom ja ha jugat alguna vegada, on farà el paper protagonista de Solid Snake. Molt bé. Més noticietes, mm, això és una notícia bastant fric, però l'havia de dir. Uh, no sé si ja ho veieu estar al tràiler d'Iron Man. I tant, i tant, molt guapo. Que surt Iron Man al final volant. Sí. Doncs pues ha sortit ILM, l'empresa de fetes especials de George Lucas, i ha dit que aquella escena no sortirà a la pel·lícula, que ho han fet expressament només pel tráiler. per deixar-nos amb la boca oberta. Això vol dir que, que la pel·lícula feran coses molt millors. Vamos, al lot blau. A mi m'ha molt el tràiler, eh? sobretot perquè té sentit de l'humor, la pel·li. més, amb Jon Favreau a la direcció, suposo que ja es podia arribar a intuir. A mi m'agrada que agafin Robert Downey Jr. per fer el paper d'un ric borratxo. Sí, sí. Això sí. m'ha arribat al cor, Li és... va com en ell el dit. <laughs> és el paper de la seva vida, trobo. A més, sembla molt a Tony Stark, vull dir, és que el personatge del còmic, de fet, és ell, no? I després, si sí, la setmana passada vam tenir Tarantino que deia no a la versió cinematogràfica de Hawaii 5.0, mm -hmm. eh, Tarantino ha tornat a dir que no. Aquest cop ha sigut els creadors de la sèrie Herois que li s'ha dit que no a dirigir un dels episodis de spin off mm -hmm. Herois Origin. Sí. Ella ha dit que no mira aquesta sèrie, que tampoc li interessa dirigir-ne un episodi. És millor emborratxar-se, mirant pel·lícules dels Ai, anys 70 casa, com no?, com amb com la cervesa no. a la mà. I el seu amic Robert allà al costat. Exacte. Que per ser Robert Rodríguez està molt implicat a la versió sediada dels còmics del Predicador. Un uh -huh. son o Predicador. Sí. Jo no li llegi cap, no sé si estan bé o malament. Això la setmana que ve que ve li preguntarem. Vale, doncs pues en Steve Johnson... Gran, oh, no. gran director no. Per favor, Millor persona espero perquè si no malament Han <laughs> sí, sí, sí, bolicat a Robert Rodríguez per eh, dirigir un episodi d'aquesta sèrie. però és clar, no l'han bolicat aix sol. Han bolicat a un planter de directors perquè cadascun dirigeixi un episodi i agafeu-vos bé perquè els noms són. Brian de Palma, David Cronenberg, Danny Boyle, Alex Proyas i Juan Carlos Fresnadillo. No, Són directors de cinema de terror eh, que estan triomfant actualment però dic, no? és brutal o sigui, com aconsegueix reunir tota aquesta gent des de Master of Horrors res No no, no, la veritat és que és al·lucinant jo suposo que Marc Steven Johnson diu com que jo no tinc talent, vaig a buscar gent que en tingui no?, perquè faci la feina bruta i perquè no ho i no va dirigir el motorista fantasma que tampoc feia falta Exacte, li podia haver deixat algú altre sí. i l'art dèbil també li podia haver deixat al altre l'art dèbil em feia gràcia que l'infarrel per això vaig mirar la pel·lícula res més <laughs> ho tinc que admetre Després, una altra noticieta petiteta, és Carrera Morty en l'any 2000, que tindrà el seu remake, mm. però si l'altre tenia un director chungo que era Marc Steve Johnson, amb el motorista Fantasma i Preacher, ara tenim Paul W. Anderson, director de Mortal Kombat. Ah, sí, però que et senyora, fem més coses. Sí, ah, Alien de Predator, Resident Evil, Resident Evil sí, les... un director molt estimat. Eh, però a mi m'agrada la primera Resident Evil, la segona també, no està mal. Uf. No, jo no. Té el seu, <laughs> home, és l'oca és una pel·lícula de zombis, eh. Sí, però els efectes especials eren molt tristos. una mica de seria bé. Ja és això, zeta, eh? ah, és ni Roger clar. Corman. allà mi no m'importa és a la Mila Jovovich repartint. Ah, això sí, tenia la seva gràcia. Clar que sí. I per últim, faran un remake de Tron. Ui, de la Disney, aquella pel·lícula mítica, Casfriges, sí, sigut... no? Sí, que va ser parodiada fins i tot a Padre de Família, mm -hmm. encara que és molt bo. Hi ha algú que no ha parodiat, que Padre de Família la seva sí, també, també. Pedro Almodóvar, no s'hi han ficat mai. Ja arribarà, ja. Ja, sí. Pedro si López van tocar, ja va tocar... Penélope Cruz. Oh, que bo aquell episodi. Sí, sí. Feia que no reia tant Penélope Cruz. I una, la notícia que us avançava al principi, mm -hmm. aquesta tarda mateix, s'ha confirmat que s'ha fitxat Martínez Corsese, déjalo ir, per dirigir l'espot de Freixenet d'aquest any sí, recent guanyada l'Òscar la millor pel·lícula i ara dirigint Freixenet ah i no roda aquí ja eh? se ho dirigeix allà a Nova York directament ah, perquè que li fa mandra que... venir fer les maletes, <laughs> això no pots passar això sí, i ho dir ja allà mateix i es té que saber qui serà el protagonista de l'anunci d'aquest any mm -hmm. hi haurà no allò protagonista espanyol i estranger? espanyol sí i estranger com que pff, no se sap res? ja, doncs pues no se sap bueno Suposo potser agafen algun espanyol que està treballant allà, Bardem o no sé. Bardem ja, el tindrem fins a la sopa entre els Cohen, no sé què, no sé quant. Va, deixeu-lo descansar, pobre home. Bé, bueno, farem el seguiment a veure quin actor contracten. Ja us eh? n'hi diríem. Molt bé, doncs eh, ja estàs, Jacint? De moment sí. Nos doncs hem a comentar lo que hem vist aquesta setmana. Doncs estem escoltant Hairspray de fons eh, i podem comentar una mica el que ens ha semblat a la pel·lícula A veure, Marta, que encara no has xerrat gaire avui Sé que t'ha agradat Hairspray Sí, eh, és molt divertida Va, comença a disparar Jo vaig aplaudir al final de la pel·lícula Ets tu? Sí, Va. era jo <laughs> Vaig riure, però la gent també érem eh? poquets al cine, però ben benvinguts Jo m'ho vaig passar molt bé Um, jo entre voltes està fantàstic o sigui jo clar, pensar, ostres, que bé o sigui el cul que li han posat bueno, tot ell té unes pròtesis immenses, ell és el doble no, del que deu ser normalment, com a dona un, un de maquillatge 3 quilos de maquillatge i penses, i que bé que es mou, clar, jo entre la volta. No, no, I balla, balla, però balla sensacional, perfecte. eh? Balla amb tacons, és que... Genial, genial, molt bé. És un ballerí excel·lent, eh? És un ballerí perfecte. Conserva, clar, conserva, és que jo el recordava Gris, bueno, no ben bé, Gris tenia com 40 quilos de menys, mm. no? És una pel·li que recorda Gris, eh? Per l'estil sí, de cançons... Sí, sí, la coreografia... I... També es diu Hardspray, una era, doncs, la brillantina, no, Gris, i Hardspray sí, és l'haca. Sí, Hardspray laca. és l'haca. Sí, sí que jo pensava, ostres, si haguéssim posat el títol eh, traduït no tindria gens de gràcia, no. perquè una pèl·lica que es digui Laca, No. Sí. Llavors, eh, veus actors que segurament despuntaran en aquests que fan aquesta, bueno, és aquest programa de coni no sé sí, què no? Sí, sí, sí, aquest sí. és el, el cíclope dels X-Men sí, sí, sí, surt que sortia la pel·lícula de Superman que també sí. tots canten aquí eh? tots no, no, canten, tots, ballen, un, tots ho fan un, bé un coneguts, eh? hi ha un bueno, munt d'actors coneguts un moment de Michelle Pfeiffer que està impressionant. Sí, sí, fa una dolenta, a, a banda, dolenta, sí, eh? Sí, fa de dolenta, però a banda físicament, jo no sé què es fa, jo no sé si es guarda el congelador, aquesta dona, a les nits. Es conserva molt bé, sí, sí. A, està molt prima, massa prima, potser, però sempre ha estat prima, ella. Sempre, sí. I um, la que fa de filla d'ella si sí, no sé qui és aquella fet, la Aniston, allà hi ha un, un munt d'actors jovenets que suposo que deuen conèixer sí, no, jo n'he vist alguns les jovenetes que a la nostra època compraven el superpop, ara no sé què compren que ja, ja han passat uh, uns anys loca, ja loca, ara, ara el core no? sí, el core el compra tothom el llegeix fins i tot l'aramb, vull Exacte. dir que ja em diràs no, però hi el noi, és que no me'n recordo del nom. Hi ha el presentador i un noi que és el Guaperes. Sí, que aquest és el que ha triomfat. High Exacte. Ah, exacte. Brutal, la pel·lícula. L'has vista? Jo, cinc o sis vegades. Carai! He estat canxat aquella pel·li. Molt bé, doncs han fet la segona part a Estats Units que es va estrenar aquest mes d'agost i que ha estat un èxit sense precedents, una, la cosa més vista a la televisió per cable, sí. i que han dit que ja faran la tercera part al cinema. Sí, sí normal, sí. és que... Una pel·li d'institut, no? Bueno. I és que ha enganxat tant la meva germana, que té 17 anys, com a mi, com a la meva mare. O sigui, que enganxi un musical a tantes generacions, uh -huh. impressionant. Bé, el, el tema que també es, es tracta aquesta Haspray... Mm, també és de fa anys perquè de fet la pel·lícula no és d'ara o sigui el tema és de, a banda que... Sí, Bé, el tema del racisme, el tema dir, del no? racisme no? dels blancs mm -hmm, i els negres en un moment en què tot estava evolucionant a més ja es fa... hi ha alguns referents d'en de, Kennedy i de la seva dona mm -hmm. o sigui que són els anys 60 en què s'ha evolucionat no? I... però a mi m'encanta el paper de tots des dels que són actors ja madurs i consagrats com dels que la noia la filla d'en de, John Travolta, diguéssim, mm. fantàstica és un, és un nou descobriment, que es que es va oferir aquesta noia eh? aquesta noia no era famosa ni era res i es va oferir va enviar un vídeo, va penjar al al Youtube i algú va veure i va pensar doncs mira, aquesta seria ideal i, i aquí ja està Sí, sí, perquè ella sí que té, els quilets que té són seus, sí, sí, i es sí, sí. mou que dóna gust de veure. I abans d'acabar per la tertulia de Harspray, mencionar el paper que fa la CJ de l'Ala Oeste ah, de la Casa Blanca. Ah, sí, Casablanca, molt bona. Que, Poquet, que, però... Sí, surt poc, però és un personatge impagable, és sí, boníssim. Sí. És una retrograda puritana sí, sí, que té a la seva filla en una presó dins de la seva casa, i, eh, bueno, és fantàstica. Imaginem, molt bé, molt bé. Quan sap que s'ha enamorat d'un negre, bueno. li caute tot. <ríe> bueno, de fet, és literal. Sí, sí. Li nominacions als Oscars? No ho sé. No sé. Com ja musical no sé si estarà. No, en els uh, Globus d'Or segur, sí? segur. Mm. Sí, com que fan les dues categories de comèdia musical i drama, segur qui serà. jo entra volta li han dit, bueno, no acabem comentant. Jo preferiria si un... <ríe> jo, actriu. Aquesta la punteria, eh? Per... sí, sí no, no descarto que pugui entrar a la carrera els Òscars i comentem per exemple la d'Angelina Jolie la pel·lícula d'Un corazón invencible uh, res ràpidament, molt fluixa uh, no sé se'm va se fer molt llarga està molt ben realitzada però Michael Winterbottom potser que parli d'altres coses perquè ja m'ha carregat una mica en aquesta pel·lícula no estic d'acord jo crec que la pel·lícula té aquest ritme precisament perquè tu hi entris en la tragèdia que està vivint però jo em vaig avorrir de tanta estona jo no vaig, jo no a més quan bé. ja saps el final eh, ah, jo no ho sabia o sigui, està basat no sabia. en uns fets reals i... bueno, sí, sí. però això hi ha gent que no ho sap però si sí, està basat en un fet real mm. i saps de, de, de, abans d'entrar-hi com acaba, és com el titani però sempre tens aquella esperança jo sempre tinc aquella esperança que tot surti bé però no i tu, Jacint, ja has vist Death Pro. Oh, sí, ja l'he vist. Ja l'he vist i, bueno, per mi sóc fan de Tantino, reconec, però també reconec que aquesta és la seva pel·lícula més fluixa. Les actrius no m'han agradat gens, la banda sonora passable, el muntatge no m'ha agradat, no sé si és perquè volíem fer expressament o no, però no m'ha agradat, el que sí que he trobat brillant, una de les millors seqüències que he vist aquest any filmades, la primera... La, quan les amigues van a buscar la protagonista mm -hmm. a casa seu no sé si algú més s'hi va fixar no ho he llegit en cap crítica però trobo que la manera en què mou la càmera d'antino ja en tot l'any no havia vist res semblant és que ni els corsés i infiltrados havien mogut la càmera així mm -hmm. brutal a part d'això, bé, ja està. és una que <ríe> està bé. jo trobo que el seu paper també s'obre eh? no, per favor és un guinyomenatge, me quiero a mi mismo. A més, que ja sortia a Planet Terror, que hi ha... Ja amb un paper una mica lamentable, sí. tot s'ha de dir. Ah, bueno, i això que també surt l'Eli Roth, que em sí. va fer molta gràcia veure'l. I, I l'Arroz McGowan, també. I en Carràcil, que fa un papelón. Uh -huh. Acaba molt malament, però fa un papelón. <laughs> molt bé, està esplèndid, Carràcil. <laughs> doncs vinga... Està, I esplèndid... També, també. també però físicament. <laughs> està de bon any. Molt bé, Marta, escalfa motors, perquè ja comencem amb les xafraderies...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 Comencem amb la primera notícia. Doncs comencem amb una primera que t'agradarà molt perquè parla de Star Trek. Molt bé. Zoe Saldana serà la tinent uhura, a la nova pel·lícula de Star Trek. Qui és Saldana? Doncs la coneixem per papers a pel·lícules Crossroads amb Britney Spears. Jo ja l'he vist, eh? Sí, vas tenir valor. si sí, un dia diumenge tarda a TVU. No sé si té perdó això, eh? Però... Això és un punt negatiu per tu. <ríe> no, jo ho accepto. Ja sabeu que soc un fricament pel·lícules frics. També ha sortit uh, Pirates del Caribe i La Maldició de la Perla Negra. Uh -huh. uh, devia ser la, la bruixa, no? Sí. L'Anna Marí. Sí, el nom no me'n recordo, Quan? però sí. Uh, uh, és la primera dona que s'ha incorporat al càsting de la nova cinta de Star Trek que dirigeix JJ uh, Abrams o JJ Abrams com Exacte. se li diu J. en altres JJ uh... entre els amics, Marta, per favor sí. doncs de moment el càsting de la nova Star Trek té noms com Zachary Quinto ja sé qui és, Doroys o Sylar, an sí, sí. Anton Yelchin Que no hi sortia um, al Fadok era el noi que segrestaven. Està clar que aquest farà de Chekhov uh -huh. i l'original, Leonard Nimoy, que farà uh -huh. un cameo. No, no, no farà un cameo. Ah, farà un... Tindrà un paperàs, tindrà un paperàs, paperàs. Sí, sí, sí. Es veu, que, es veu no és un cameo, l'ho seu, eh? que té un paper llarg a la pel·lícula. Doncs, película. val, val. Molt bé, doncs aquí queda això. Uh -huh. ah, què més? Terry Hatcher, que no té sort en l'amor, s'ha separat del seu xicot. Oh. La Susan Mayer de Mujeres Desesperades i el seu xicot Stephen Kay han trencat, segons ha explicat el creador de la sèrie Mark Cherry, que què va anar... Què fa ell? Anar dient? Sí, aquest que, que pinta. Sí, aquest ho t'allà... Sí, clar... És... Bueno, va sortir el tema amb, Penso que estava en un acte de beneficència I va sortir el tema sí, Ell que parla tant de les xafarderies de la seva sèrie Ell és el primer xafarder sí, És un marujo, que sí, un marujo Jo crec que per fer aquesta sèrie és un marujo eh? sí, home, sí, perquè, bueno, Terry okay. Hatcher va començar a sortir amb Stephen uh, L'any passat I justament Stephen Kay Era l'ex d'Eva Longoria uh. Uh. Jo aquesta sèrie ho estic veient més clar que mai eh? Terry Hatcher és com el seu personatge Sí no sap amb quin home a quedar-se, paga no, no a buscar l'home d'algú altre... No se altre. quan va començar aquí. Ja, ja, ja. Sí, sí. Bueno. En fi, Jennifer López està embarassada. Què? El que sents, i els ja costat molt. D'acord amb les informacions eh, publicades a Intouch, de eh, la revista setmanal Intouch Weekly, j i el seu marit Marc Anthony una parella fantàstica estan esperant el primer fill Jennifer ja ha fet la primera visita al ginecòleg que sé com es diu tot i si voleu després us puc donar la dins el ginecòleg de J-Lo no és el doctor Robert Katz i es calcula que està de 12 setmanes i la parella ha estat intentant tenir una criatura des de fa dos anys al final J-Taló m'agrada J-Taló és molt català Escolta, jo, <laughs> jo crec que TV3 aquesta nit amb Jotalo. Jotalo, que sí. queda més, en fi. Uh, s'ha fet la fertilització in vitro. Ah. I diuen que està de besonada. Va. Ja, i potser hi ha hagut donant, podria ser. Ja anem a buscar massa. A ja massa enllà, massa vale, vale, enllà. Vale, vale. aquí, doncs. Brad Pitt i Angelina Jolie, que no necessiten donants, volen portar a casa cinc criatures més. Diu, faran un equip de futbol o de no. rugby, que no sé què és pitjor. O de l'anúncia de Benetton i l'equip de futbol, sí. i era, era broma, però ara ja comença a la cosa. La parella està planificant d'ampliar la família. Brad Pitt ha declarat que encara no han acabat i que volen fins a 10 nens a casa. Pita ha explicat que ja tenen un llit que fa 3 metres ample per posar-hi les quatre criatures que tenen ara, que si en veien més, doncs que ja en faran una altra però, més gran. Però aquests os no tenen tints per fer nens, que els han d'anar adoptant tots? Home, però una vez que van rodant pel·lícules... Home, perdona, tal, però, però és... jo no crec que l'Angelina Jolie estigui disposada a parir i anem per any. Bueno, però és que... <sut> això em recorda aquella pel·li de la Steve Martin, eh, 12 en casa. Sí! Dir, això acabarà igual, eh? Home, 10 en casa. <sut> Dius, conocho basta, no? Més... <sut> Bé, bueno, doncs pues moltes felicitats, tu. I ah, un, un altre que anava pel camí de la perdició i que sembla, sembla que ha trobat a, a el... Bueno, la just, bueno, no sé com dir-ho. La llum. Ha trobat la llum. És la Lindsay Lohan, que diu que es manté neta dedicant-se a la jardineria. Lohan pretén distreure's de les drogues i l'alcohol cuidant plantes. L'actriu resideix en un centre de rehabilitació a Utah i en una visita recent que li va fer el seu pare a la residència que deu estar orgullosíssim de la seva no. filla. Seu pare és el córrer, també, eh? Sí. Ella li va ensenyar les seves habilitats amb la jardineria. Li va, li va ensenyar tot el que ha fet, el seu jardinet, no? com cuidar les plantes, tot això. I, a més, es veu que també es fa càrrec dels cavalls de la finca. Que vagi del tanto l'Inseil Lohan que el que ha de fer és no acabar com Britney Spears, eh? Però quin tipus de planta es planta? O sigui... Això eh? també seria <ríe> una cosa. <ríe> <una> Seguiria <ríe> descobrir això primer i teure conclusions. Home, amb un centre de rehabilitació... Oh! Doncs pues orquídies, uh, geranis, no sé, coses d'aquestes. James Spader es va oblidar de felicitar la seva mare el dia que va recollir l'Emi. Molt malament. Spader estava tan sorprès per haver guanyat l'Emi, el millor actor, que en el seu discurs d'agraïment es va oblidar de felicitar la seva mare que aquell dia, justament, era el seu aniversari. Diu que fins i tot es va oblidar, quan li van dir que havien guanyat en aquell moment, no? que et diuen, has guanyat tu, es va oblidar del seu propi nom. Ai, ai, ai. És que estava tan convençut que el guanyaria en James Gandolfini, uh -huh. per Lo Soprano, que no es va imaginar guanyar-ho ell. Passa-li va, va anar o no, James Gandolfini? Perquè he vist algunes fotos d'equip de Lo Soprano com a sèrie que va guanyar, però a mi no l'he vist amb ell. Estava bufet el llibre aquest. Ah, ja pot ser. Ja. Ai, doncs jo diria, ostres, és que no sé, no s'hauria d'assegurar, tu. O potser es va emprenyar i va marxar I va ja. marxar abans d'hora. Bueno, no crec, no? No, no, som bastant... No, ja... Sí. No, a dir que El discurs que va fer James Spader quan va recollir el premi es va dir, pujo aquí una mica collonit perquè sembla que li ha robat el premi a la màfia no? Ah, sí, sí va, va ser un... molt bo, tothom va riure molt Clar, sí, sí, que de molt fet ja era això Sí És que tothom, clar, bueno, us en recordeu bueno, tu no, ja Jacint, perquè no hi eres però en James Gandolfini té un problema a casa seu, i és que els veïns tenen por d'anar a trucar a casa seva, perquè ho han um, identificat tant amb el Soprano, amb en Toni Soprano, que es pensen que, que li faran alguna cosa, no, no gosen, saps? Aquests americans s'estan bojos. Sí, no, però jo m'ho crec, ara que hi ha no, no, aquí, estat, aquí, aquí jo m'ho crec que... també passen aquestes coses, no?, que els Estats Units, eh? Sí? Sí, sí. Tu parles amb algun actor d'aquests de sèries, de TV3, i... Ah, clar, ah, sí. es pensi... Ah, tu, dolent! L'època del violador de vendre el pla... Ai, de vendre el pla, bueno, del cor de la ciutat, si sí, bueno, és veritat. Per això, per això. Canviem de tema, anem a una altra molt més interessant. El matrimoni McDermott Spelling protagonitzaran el musical Chicago Broadway. Molt bé. S'hi ha No. <laughs> Marit i Moller estan nego en negociacions per actuar de costat al musical Chicago a Nova York. No sé, així que seria la tercera parella parella que actua junts sobre els escenaris de Broadway jo no, no a mi la Tori Spelling fent Chicago i en McDermott com no el conec Quasi si s'ha no. casat amb ella ja diu molt bé Daniel Radcliffe planeix una festa salvatge per al seu 21è aniversari ui sí, sí. amb cavalls no, també despullat sí, i tot això. No. No, sense cavalls vale. no, no. el nen de Harry Potter pel pla de teatre que feia el nen sí, els que cuida la lsay i Lohan. Sí, sí. El nen de Harry Potter es lamenta que quan va fer els 18 anys que va ser aquest any no va poder celebrar-los com cal. així que s'ha assegurat que els 21 doncs, tingui una festa memorable. En Daniel Radcliffe va fer els 18 al el juliol i va celebrar mirant el criquet. No, no ho entenc. Vols dir que arribaran amb pasta quan tinguis 21 anys per celebrar-ho bé? Home. És una pregunta que deixo anar. Què vols dir? Quantantes peres li queden? Home, i tant, però té estalviat, té un pla mm. d'estalvi, mm. els seus, pares, els seus pares li deuen portar els diners que et penses, està tot planejat. La parella, i ja acabo ja, Charlize Theron i Stuart Aunsen, juguen Està casats. Ah, mira, papa, sí, mames. No, però és que ja ho estan, no, de casats, que coi clar, han de jugar? És aquí, és aquí, juguen amb la premsa, juguen amb la gent, esteu casats, no... Theron i Townsend s'han declarat a si mateixos casats, malgrat que mai han fet la unió oficial en una cerimònia. La parella va ensenyar els seus anells de casats a l'estrena del debut de Townsend com a director al Festival de Toronto amb la pel·lícula Battle in Seattle que, clar, protagonitza Charles Theron. Mm -hmm. Molt bé, ja estem? Sí. Perfecte. Doncs anem ràpidament al box office abans d'anar els 40 minuts. Tampoc surt, Marta? Jo dic que és la mosca. Sí, sí, sí. Bé, doncs pues tiro milles perquè no tenim més temps. Aquesta setmana tenim la posició número 5 del box office eh, Superbad amb 111 eh, milions de dòlars a cinquena setmana consecutiva. A la 4, Dragon Wars o The World entrada a la setmana amb 5 milions de dòlars. A la 3, Mr. amb entrada a la setmana amb 9 milions de dòlars. A la, la posició número 2, 3, 10, Tuiuma, dues setmanes 28 milions de dòlars. I a la posició número 1 arriba aquesta setmana The Brave One entrada a la setmana amb 14 milions de dòlars. El primer lloc de la aquella americana és per Jodie Foster amb el film que ha dirigit Neil Jordan de Brave One. Eric és una dona amb una vida que estima i un promès que l'adora. Un atac brutal acaba amb tot el que té. Ella queda malferida i el seu promès mort. Incapaç de superar la tragèdia, patrullarà els carrers buscant venjança entre aquells que creu culpables. La mitjana de la crítica és una ben menys. Roger Abert diu que és captivant i li posa una A menys. La segona estrena és Mr. Woodrook, una comèdia protagonitzada per Billy e Bob Thornton, amb Sean William Scott, eh, que és l'estifler d'American Pie, i la Susan Sarandon. John torna al seu poble natal i allí descobreix que la seva mare, Bidua, s'ha casat amb el seu professor d'esports a l'institut. Aquest utilitzava mètodes d'aprenentatge molt sàdics que van deixar el jove John marcat de per vida. La mitjana de la crítica és una C. Jenny Page del Boston Globe, li posa una C menys i diu que apunta baix i espert. Finalment entra al quart lloc Dragon Wars, una pel·lícula d'acció i fantasia dirigida per Hung Rae Shim. És una pel·lícula coreana amb actors americans basada en una llegenda coreana on el món és destruït per monstres desconeguts. Que Corià ha un rècord de recordació, eh? Sí, sí, sí, ha sí. Ha fet sí, un sí. pelotazo. Jo la veig bastant cutre. Pels efectes especials que he vist al tràiler m'ha deixat per ser sí, Sí, sí. Bastant... Sí, sí, estàs matxecant aquí. Sí. <laughs> digues, digues. Això té pinta cutre, la veritat. Sí, sí, sí. No és allò que faci massa bona pinta, però vaja. Mm. Ara sí, anem pels 40 minuts. Sèries en obert, els 40 minuts. 5 minutets tenim encara pels 40 minuts abans que, abans que entri el còmic amb Antoni Toni Giral. Recordem els concursos que encara tenim per regalar el lot de còmics Gentilesa de Panini, còmics Marvel, 972-23-73-99, si troqueu són vostres, 972 23 73 -99. i també el primer que truqui, dues entrades per anar gratis als Òscar. El cinés, 972 I la música de Medium, per recordar que diumenge comença la tercera temporada de Medium a 4... Ja sí, sí, sí. Gran sèrie, a mi me molt aquesta sèrie. Sí, al principi no, però últimament m'hi vaig enganxar la segona temporada i em va I la Patricia Arqueta està molt bé, eh? Trau un paper que li paper va molt. I el seu marit és molt i molt bo. Sí. M'agrada molt. Sí, sí, sí, sí, sí, més a les nenes i tal, dir, és una és una bona sèrie, eh? Que avui s'ha estrenat KLXI, que suposo vosaltres l'esteu gravant, evidentment, perquè ens esteu escoltant. Com no? O esteu escoltant gravats, això també és veritat. I eh, res, eh, comentar doncs, l'estrena de Shark, eh, que va tenir lloc dijous passat. Lamentablement demà ja passa la mitjanit de la Sexta, tot i ser la sèrie de més èxit de la Sexta... Eh, que fins ara, fins i tot, més èxit que Prison Break, i no s'entén perquè la passen a mitjanit. la veritat, que s'ho facin mirar. A mi m'agrada molt, eh, malgrat que té ingredients que ja hem vist abans i que no aporta massa res de nou, tenim Agents Boots que està eh, sensacional, és un actoràs, el veiem cantar, el veiem actuar, el veiem amb actitud house, perquè no deixa de ser un house als tribunals, i però bé, aquí aprofundeix bastant més en la seva vida privada té una exdona, dona, té una filla que viu amb ell que ara es queda la custòdia que no es coneixen massa però que es volen conèixer més i que s'ha traspassat a al cantó fosc segons els advocats no? perquè passa a l'oficina del fiscal portant els casos més xungus bàsicament d'actors i famosos que han comès assassinat i que se n'acaben sortint amb la seva Marta, algun comentari? Tu també has vist Shark? Sí Sí, sí. Bé, Què? al principi, home, a mi House em va impressionar més, però és que no m'agradaria comparar-les, tot i que tenen punt de similitud. Jo crec que és, és bueno, vaja, que no s'ha de comparar perquè és que són ja, bastant ja. semblants. Home, té, és fetichista que home, també, té les seves, és maniàtic, té molts de punts en comú. Uh -huh. Sí, sí, però bueno, eh, sembla, sembla que té més sentiments que House. sí. Sí, sí, té sentiments, no. no, no, no. sentiments per la seva filla, té una dona que l'ajuda, una espècie de secretària, que també se l'aprecia. Uh -huh. que... Comentem ràpidament els emis, voleu dir alguna cosa en especial? Mm, a mi, James Spader, ja estic a favor de que hagi guanyat, perquè uh -huh. estic seguint Boston Legal des de pobres setmanes i m'agrada molt. És una sèrie d'advocats amb una dosi de comèdia brutal. Tant, i la química hi ha entre Spader i William Shatner trobo que és, és brutal les seqüències que coincideixen molt bona. molt, molt bones salta xispa i la seqüència del puro final és de lo millor de la sèrie la seqüència final sempre tots els fumant al el puro i copa és el que millor s'ha vist a televisió eh? i bé, comentar doncs per exemple jo què sé uh... ja, Boston League, uh... Sally Field l'actriu de Cinco Hermanos que la mare de família que va guanyar el premi a la millor actriu, de rotana, de do a molta gent, eh Uh, que va fer un discurs que no va acabar d'agradar perquè va parlar en contra de la guerra i la van tallar. Van fer com que fan allò dels segons de retras, com va parlar de la guerra, pam, la van tallar. Que gran és l'Amèrica. Sí, sí, sí, una mica lamentable. I ve eh, Terrio Quinn, que és el loc de perdidos, va guanyar el premi a l'actor secundari, Catherine Hegel, la Easy d'Anatomia de Grey, també va guanyar el premi a la secundària, el Soprano Punta Pala, que ja ho hem dit abans, millors efectes visuals, doncs, pel Galàctica, eh, la sèrie de Galàctica que està passant al canal de ciència-ficció. Eh, alguna cosa més? No. Doncs, si us sembla bé, anem ja a escoltar eh, l'espai de còmic en aquesta setmana amb el debut d'Antoni Toni Guiral. El còmic d'en Doncs, com ja hem vingut anunciant des de l'inici del programa, avui eh, debuta un nou col·laborador, que és Antoni Toni Quirial, que ens parlarà una mica d'aspectes de desconeguts una mica per tots nosaltres eh, de la història del còmic, i aprofitant doncs, que Antoni Quirial és l'autor d'aquesta enciclopèdia que està publicant Panini del TVO El Manga, una història de los còmics, que ja s'ha publicat al primer volum i que aquest mes de setembre ja eh, tindrem el segon volum a la venda. Bona nit, Antoni Hola, bona nit. Què tal? Com estem? Molt bé, doncs preparats, primer de tot donar-te la benvinguda. Gràcies, igualment. I molt encantats de que ens, ens expliquis i ens parlis d'aquells vessants o aquells aspectes del món del còmic que ens són una mica desconeguts. Mm. Uh, avui, si et sembla bé el primer programa, parlarem del, dels que són una mica l'origen del còmic, introduirem una mica, i amb les tires de premsa que vam que quedar que ho i que són un tema potser una mica lligat no? tant l'origen de, de les tires de premsa com el del còmic Sí, a veure, no l'explico <coughs> perdó, no necessàriament eh? a, veure, és, a vegades és molt difícil descriure el que seria l'inici d'un mitjà de comunicació no? en aquest cas, uh -huh. a més estem parlant d'un mitjà de comunicació relativament nou però bueno, si d'alguna manera entenem que la historieta és una història relatada amb imatges que estan relacionades entre si i que aquestes imatges estan tancades en vinyetes doncs bueno, tindrem que retrocedir al segle XIX. Hi ha molts antecedents, com per exemple hi havia un excel·lent pintor il·lustrador que es deia William Howard, anglès, que al segle XVIII ja va fer una sèrie d'estampes de... de gravats que en 6 o 7 gravats t'explicaven una història. Però bueno, si hem d'anar una mica a buscar això, no?, el que et deia, uh -huh. una mena de com explicar una història en vinyetes, eh, podem arribar fins a l'any 1833 on un suís, que es deia Rodolf Toffer, que era professor, va començar una mica per passar l'estona i per divertir els seus alumnes un estiu a dibuixar uns papers, bueno, una història que ell hi tancava amb vinyetes, hi havia una successió d'imatges que estaven relacionades entre si, i el text, que a vegades era descriptiu i a vegades eren diàlegs, estava inclòs a la part inferior de cada vinyeta. Jo crec que això, que es va publicar ja a l'any 1833, com et deia, és estar una mica o està bastant en l'origen del que és la historieta. De no? tota manera, hi han dues coses o tres bàsiques perquè per, per la historieta d'alguna manera surti al carrer. No? Necessitem, per exemple, que les arts gràfiques eh, hagin assolit un mínim no, de, de, de tècnica. Eh, per tant, hem d'esperar ben entrat al segle XIX. Això per una banda. Aquesta força de les arts gràfiques ens permet també reproduir les imatges o els exemplars amb molts amb, molt, amb un llarg nombre d'exemplars. I això permet que, que aquestes publicacions arribin a un lector a un lector ampli. Per tant també hem d'entendre que per llegir historietes, d'alguna manera la gent tenia que tenir un mínim no diré de cultura, però sí que tenia que saber llegir. I això que ara ens sembla tan normal i habitual, el doncs segle XIX fins i tot a Europa no era tan, tan corrent. No? Si sí, avui en dia, els còmics de velleès una cosa és un mitjà que arriba a tothom. Uh, agafes el diari i ja tens, doncs, uh, si, doncs la, la Vanguardia, tens uh, el Calvin i Hobbes o, o l'Snoopy, no? Sí. Està molt a la base de tothom i no era així al principi. No, no era així, no era així per aquest tema, no? De fet, el còmic es va anar una mica formant el que es diuen les revistes satíriques, que eren unes publicacions del segle XIX evitaven bàsicament uns senyors que, que, que pertanyien a la classe burguesa i que el que volien era una mica bueno, donar a conèixer les seves idees polítiques, no? Clar, perquè això funcionés, calia... bueno, calia que hi hagués gent que sabés llegir, cosa que al llarg del segle XIX eh, va ser factible, sobretot a països com a Anglaterra i a França, i, òbviament, calia gent que tingués un, un mínim de... bueno, un mínim de cultura, no? Però a poc a poc, a poc a poc, això es va anar desenvolupant en tots els països, a Espanya també, les revistes satíriques, que bàsicament eren textes, però també imatges, bàsicament il·lustracions humorístiques van començar a introduir petites històries que estaven narrades en diverses imatges, encara que a vegades no tancades amb vinyetes. I a partir d'aquí, ja a finals del segle XIX, comença a crear-se una mica a, a florir, no? una mica, el que és la historieta. Ara bé, si hem d'entendre la historieta com a, com a indústria, no? com a fet cultural i industrial més o menys arreglat, a, aleshores sí, hem d'anar a la premsa diària nord-americana. Uh -huh. I més concretament, això és molt curiós, però la historieta se desenvolupa gràcies la lluita que va haver als Estats Units en el segle XIX, sobretot a finals del segle XIX, entre dos grans eh, bueno, magnats de la premsa que es deia en aquell moment, que eren el William Randolph Hearst i el Joseph Pulitzer. Uh -huh. Diuen que la pel·lícula Ciudadano Kane de l'Orson Welles... A aquí t'anava a dir, no? Sí, sí. ...i és més que possible. I el Joseph Pulitzer, òbviament, sonarà perquè hi ha un premi molt... Molt prestigios, no?, que porta el seu nom. Sí. Bé, el cas és que aquests senyors, eh, com que els Estats Units a poc a poc es van desenvolupant econòmicament, el tren eh, arribava a totes parts, les carreteres també permetien que els seus diaris fos distribuïts per tot el país, bé, el que va passar és que ells van començar a introduir dibuixos, algú semblat a historietes, sobretot eh, el treball d'un senyor que es deia Richard F. Oudkout, que el 1895 va crear un personatge que es deia Yellow Kid, el nen groc. Uh -huh. i a partir d'aquí ho va incloure en una mena d'alguna de... cosa nova en aquell moment, que eren el que ara li els suplements dominicals no? que en aquell moment no existien aleshores ell va crear un suplement dominical on hi havia molta imatge i on el Yellow Kid, aquest personatge a poc a poc eren il·lustracions i a poc a poc, bueno, es va convertir en una petita historieta i hi havia també vinyetes i explicaven històries. Perquè en els seus orígens, els còmics, és a dir, aquestes primeres tires diàries que sortien només sortien els diumenges i els dies de cada dia no tenies vinyetes. Ah, exacte, o sigui, jo estic parlant de suplements dominicals, o sigui, no eren tires mm. i eren pàgines senceres, moltes vegades era una il·lustració, però a poc a poc aquestes pàgines es van anar divinint en vinyetes, eh? Això va ser l'any 1896, i bueno, a partir d'aquí, bueno, pues, eh, òbviament, els diaris eh, van veure que aquest tipus d'il·lustració de dibuix atreia molts lectors i van anar a incorporar-lo. Per tant, podríem dir que a principis del segle XX bé, es crea ja una dinàmica que afavoreix la presència de diversos dibuixants i guionistes que comencen sempre en els suplements dominicals a crear diverses sèries. Uh -huh. Per exemple, l'any 1905 va aparèixer el líder de Moines Lumberland, que és, una, bueno, es diu que és una de les millors sèries de còmics que s'ha creat mai, el senyor Woodson Mackay, i a partir d'aquí ja et dic doncs, bueno, comença a funcionar aquesta mena de, de nou mitjà, del que d'alguna manera encara no, no té nom. De fet, fixa't que els deien Fanny's en els còmics als Estats Units al principi. Perdona, com has dit? Fanny's, Fanny's. Ah, vale, divertit diguéssim, no? no? Per què? Perquè quasi totes les històries, o totes les històries, eren d'humor. Sí, sí, sí. Aleshores li deien així. Després va passar a dir-se còmics. Però bueno, de fet, una mica per entendre ja la dinàmica real, eh, o, o, o diguem-ne definitiva de la historieta, com a mitjà industrial, això ja té que ser a partir de l'any 1916, més o menys, que és quan apareix la primera tira diària. O sigui, el mm. que tu anomenes tira, el que tothom sí. coneix com tira, en realitat no apareix fins l'any 1916, i de fet apareix perquè hi ha un senyor que té un diari que considera que incluint cada dia una tira d'un protagonista pot atreure l'atenció de la gent, i com que això funciona, uh -huh. doncs això es tira endavant. Aleshores, a partir d'aquí, què passa? Doncs, bueno, els nord-americans, que són molt pràctics, institueixen una mena de nou negoci, que és l'agència de distribució, que ells li diuen syndicate, syndicate, i a partir d'aquí contracten dibuixants, contracten guionistes i creen diverses sèries de còmics que el que fan és distribuir a tots els llaris nord-americans primer i posteriorment a la resta de, de tot el món. Uh -huh. I si anem a parlar d'aquestes primeres històries eh, que deien de tiras còmiques, eh, quina començaries tu per destacar, Toni? A veure, és, és difícil eh, destacar alguna. Jo, veritablement, començaria a destacar la que hem citat del líder, el meu Ines Lumberland. Uh -huh. Bàsicament perquè, bueno, a part de ser una de les primeres, això es publicava com a pàgina dominical exclusivament, a part de ser una de les primeres, repeteixo, és de les que aporten coses o tècniques, diguem-ne, que són ja molt, molt concretes de la historieta. No? Per exemple, el pla, el pla general, en realitat, eh, en el cinema, es descobreix més tard, però algun sort Macai l'utilitza primer a la seva sèrie de còmics. La seqüència de vinyetes en les que hi ha un mateix fons i el personatge avança uh -huh. també ho utilitza per primera vegada el Windsor Mackay o sigui que en fi es creen una sèrie de bases molt sòlides a partir de les quals ja es desenvolupen altres sèries també és molt destacable per mi Crazy Cat que és una sèrie nascuda cap a l'any 1913 del Sr. George Herriman, que també neix com a pàgina dominical tot i que també tindrà tira diària que bàsicament és una sèrie eh, d'humor absurd d'humor surrealista on personatges que tenen forma de ratolí, de gos i de gat, doncs es barallen entre ells, i és una sèrie realment estranya, una sèrie que diuen que ha, va influir molt o va agradar molt a artistes com Picasso, en el seu moment, no seria estrany, mm -hmm. i que no va tenir cap èxit, o sigui, es publicava molt pocs diaris, però curiosament, el senyor William Randolph Hearst li agradava, i això va permetre que aquesta sèrie continués fins a la mort de l'autor. No sé si és una impressió que tinc, però també, o sigui, en el, en el cas de la tira còmica va haver-hi un boom molt gran cap allà als anys 50 i, i van sortir, jo què sé, per exemple, els Pénots, no? Sí, en realitat eh, el boom de la tira comença una mica abans. Als anys 30, quan d'alguna manera el cinema bueno, es converteix en sonor, no? uh -huh. eh, comencen a aparèixer en els diaris el que diríem tires realistes d'aventures. Precisament, i molt curiosament, una de les primeres és una adaptació de la novel·la de Edgar Rice Burroughs al Tarfán, mm -hmm. que realitza el Hal Foster. Aleshores, a partir d'aquí comencen a aparèixer sèries que d'alguna manera es devindran clàssiques, no? com són doncs, el Flash Gordon, de l'any 1934, el Hombre Mascarado, de l'any 1936, el Príncipe Voliente, de l'any 1937, Terra i los Pirates, de l'any 1934... En fi, que hi ha un interès eh, creixent no? de, del lector de premsa diària, ara ja sien sí, tires diàries i, i pàgines dominicals, de fet algunes aventures seguien els 6 dies durant les tires diàries i seguien també a la pàgina dominical del diumenge. Uh -huh. I a partir d'aquí es crea, doncs això, un mercat molt important i a partir d'aquí s'exporta a molts països, sobretot a Europa, Espanya, França, i Itàlia. Als anys 30 rebem moltes aquestes tires i bueno, a partir d'aquí es popularitzen moltíssim. Després, clar, arriba la Guerra Mundial, eh? Uh -huh. Això ja és una mica un, un, un, una petita pausa, entre cometes, perquè els llaris segueixen publicant tires, però no apareixen, diguem-ne, personatges molt dignes de menció, excepte poder l'any 1944, que apareix el Johnny Hazard, del Frank Robbins, una tira d'aventures, molt que es va convertir també en molt popular, de molta qualitat, però bueno, ja és després de la Segona Guerra Mundial, aleshores sí, ja quasi estem als anys 50, quan torna a anar diguem-ne, això torna a revifar, no?, apareix el Rip Kiryu de l'Àlex Raymond, apareix el Steve Canyon del Milton Caniff. i en efecte, a partir de l'any 1950, apareix una cosa de tira, per mi, bàsica, no?, que és eh, la de Pinnuts uh -huh. i Carlitos. Sí, l'ha llegit tothom aquesta, pràcticament. Sí, quan parlem de còmics, la veritat és que hi ha dues o coses que pràcticament tothom coneix, no?, que serien Mafalda, Mortador i Filemón i Carlitos. Uh -huh. sí. I per acabar l'espai d'avui, Toni Actualment Quina és la tira còmica Que més t'agrada llegir a la premsa? Jo que agafis tu el diari avui I dius, ostres hm, Aquesta m'agrada M'agrada llegir-la cada dia Clar, saps què passa? Diguem-ne, dintre dels diaris del nostre país no? Vols dir? Sí. Si li llegeixes algun de fora també eh? No, de fora malauradament No els puc seguir habitualment no? mhm. Aquí la veritat és que a mi sincerament encara que siguin revisions, eh, ens segueix agradant molt el Calvin i Hobbes del Bill Watterson. Uh -huh. Això mereixeria un altre espai, eh, pràcticament. Sí, sí, segur que sí. Aquest home va treballar 10 anys i va dir prou. Exacte. Una pena. Un cas insòlid en molts, uh, molts aspectes. Uh -huh. Mira, aquest ens doncs, l'apuntem per un altre dia, per parlar d'aquesta tira perquè és de les que jo crec que més agrada la gent. Perfecte. Doncs moltes gràcies eh, Toni per acompanyar-nos eh, aquesta setmana. I com que això de les tires vèiem doncs que encara hi ha molt per explicar, si de casa en l'espai que fem el proper mes parlant de les tires, de les tires còmiques per adults, que okay. continuareu una mica. Molt bé, Ignacio, molt bé. Doncs, uh, Toni, moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem d'aquí un mes. A vosaltres, que vagi molt bé. Doncs. Adéu, bona nit. Adéu, bona nit. Doncs fins aquí ha arribat l'espai d'Antoni Giral Guiral, comit càmic d'en i també ha arribat al nostre programa, que ens queda només un minutet. Doncs simplement ens acomidem ràpidament i us deixarem amb la banda sonora d'aquesta pel·li, que és Hairspray, que us recomanem que anem a veure aquesta setmana. Marta, ens veiem aquí el proper dijous a les... Veus? Ho sabia! Mal, mal, mal, mal, mal! Mec! Oh! Dimecres que ve a les 10 de la nit, Jacint... Ens veiem la setmana que ve al dimecres Al dia si jo mateix l'Ignasi Arbat també m'acomiar a tots vosaltres El proper dimecres, aquí a les 10 de la nit Ningú no és perfecte Activitat. Som les 11 La radioactivitat més música